I, bueno, eh, dir-vos també un, una notícia important amb la que comencem yeah. aquest any, i és que ja pràcticament podem confirmar que, que estem davant dels darrers programes majares. Sí. Aquest hivern, o, que, o com a molt aquests inicis de primavera, doncs farem un comiat com cal. O no. ah, Bueno, alguna cosa. Com a mi, dia dir adéu segur. I, I, bueno, ja us anirem explicant al llarg dels propers programes, no? Sí, Tampoc els no... Majares com a tal li ja han tingut una, una vida massa llarga i ara que estem Home. encara amb en, en un número primo, no? o molts números primos, doncs pues ens convé donar noves energies, no?, i transformar-nos o morir. Vull dir que sempre la mort dona peu a noves vides i, i ja toca no? clarificar-nos... I suposo que això, si al revés fem nosaltres fa molta, molt de temps que fem la ràdio per inèrcia, estem contents amb el que fem, la gent que ens escolta ens agrada, però està clar que a tampoc tenim un impacte que tampoc suposo que no l'hem buscat, o en aquest cas en el projecte com a tal com ha anat evolucionant no l'hem buscat, però tenim ganes potser de si fem les coses, fer-les una mica més bé, no? O obrir, més gent, o el que sigui Podem obrir la veda a que ens contacteu i ens mm, escriviu allà apenats, alegrats, o volent que canviem d'opinió, que si ho podeu fer un correu electrònic, que encara tenim, no? Sí, és, el Gmail. Que és assemblea Maharas. Arroba Gmail. O de moment, encara, l'única xarxa social que estem i, i ja estarem. Ja està, ja està, és l'X, la ja l'antic Twitter, que és a Maharashi en singular i castellà. Ja pues, diuen-nos el que penseu sobre això, si és que penseu alguna al respecte. Però, bueno, potser farem cas al James Dean, sembla, no? Moriremos, dejaremos un, un muere joven i deja un cadáver bonito. Pues, no hem no estat del temps del tot, però, bueno, <ríe> podria haver estat més deteriorat. Sí, sempre pot estar més deteriorat. Si en el fons, nosaltres, aquí, no. és més com per això, per, per significants, no?, perquè al final fer el programa de ràdio l'anem fent, i no, no és un esforç